Вам ще пощастило, белькоча шокований водій, руки якого виразно тремтять. Треба викликати швидку, може в неї переломи, радить хтось із натовпу. Микола Трохимович зводить на ноги Світлану Лебезон. Так, саме її він зводить на ноги. А жертва дорожньої пригоди ще намагається підняти свою сумочку, з якої сипнулося на асфальт усе убоге надчиння вже немолодої жінки. «Я жива?» – питає невдаха, поглядаючи безтямними, затуманеними очима навколо. «Не хвилюйтеся, все добре! Ви живі і здорові!» – заспокоює Микола Трохимович. «Ось діждемося швидко, ви поїдете, лікарі на всяк випадок зроблять рентген, а я піду на роботу», намагається передати свій оптимізм бідолесі. Ось, ось яку аварію вона згадала, ось кого вона упізнала, стара пронира. Клинучий усе на світі, Микола Трохимович кинувся назад, через площу, до хатини, над якою звивався димок. Двері з грюкотом відчинилися від потужного удару плеча. Єдиного погляду оперативнику вистачило, щоб зрозуміти – все пропало. Посеред підлоги валялися якісь старі альбоми й конверти. Але без униха, чорним закиптюженим гаком перегортало в грубці жаровиння. Води! та в грубці вже не було що рятувати. «Що ти спалила, стара шкапо, га? заволав чолов'яга і охопив бабу за горлянку. «Що ти спалила?» Стара відчула, як її ноги відриваються від землі. Різким рухом нападник шарпнув її догори і повалив на стіл. Кілька пожовклих від часу чашок Зісковзнули додолу і розлетілися від удару об підлогу на дрібні шматки. «Що палила? Кажи, бо тут тобі смерть! Кажи!» Та Світлана Лебезун лише хрипіла, безпомічно намагаючись ковтнути повітря. Розлючений чолов'яга відпустив бабине горло і ковзнув гострим поглядом по кімнаті. Помітивши великого кухонного ножа, Рвучко ухопив його і нахилився над жертвою. «Кажи, що палила, бо зараз покришу тебе на капусту! Поріжу на шматки, зрозуміла!» Стара, здавалося, і не дихала. Тим часом оперативник трохи вгамував свою лють. «Будеш говорити чи ні? Краще не мовчи, бо зараз відправлю тебе до пекла!» Баба Світлана... Повільно сунулася зі столу і звелася на ноги. Вперше глянула на свого кривника. Дивно, так подивилася в очі. Не поглядом зациклило її від страху жертви. Зовсім не так, як дивився нещодавно переляканий Макс. Хто ти такий прошепотіли старечі губи. Тут я ставлю запитання. Ти. «Син Орисі?» Ніби й не чула погрози в його голосі. «Я вже казав, іди звідси. Ти нічого від мене не почуєш. Бабо, ти що, не розумієш? Я зараз оцим ножем тебе порішу на місці, і на тому буде клямка. Твоя мама була порядною жінкою, хоч я її не любила». «Шмарка чути!» – з притиском додала раптом лебезуниха. «Що?» «А те, що чуєш!» «Вона зараз у могилі перевертається від того, що виродила тебе на світ!» «Іди звідси!» – кажу. «Що-що?» «Твоя мати не за те вмирала!» «Не за таких виродків, як ти смерть прийняла!» Микола Трохимович ніяк не міг зрозуміти, чому він панькається з цією істотою. Чому й справді не порішить її на місці. Тим часом баба наблизилася до нього майже в притул. «Сьогодні я тебе вислухала, а тепер вислухай мене ти. Я вже стара і бачила в цьому світі дуже і дуже багато». «Тобі не снилося й краплини з того?» «То послухай. Не знаю, від кого ти прийшов, від КГБ чи, може, ще від когось, але добром не закінчиш». «Оце й усе?» – якось натягнуто посміхнувся Микола Трохимович. «Не лізь у минуле! Не лізь! Те, про що хочеш дізнатися!» «То, полапка, ти увійдеш і вже не вийдеш. Живим не вийдеш, зрозуміло? Так, як не вийшов отой німець Гюнтер?»